A befut az expedíció. Ami magunk összolva felért egy kisebb csodával, nem tudom, varázslat volt-e a dologban, vagy valamilyen a férfi ember számára felfoghatatlan női képesség, de az iroda jól festett. Ahogy a lépcsőházból beléptem a zajtón, annyira meglepődtem, hogy még pislogni is elfelejtettem. A helyiséget, amit én fogadószobának néztem, Titanilla egyszerűen elkommunizáltat amit a látottak alapján nem is bántam. Valóságos titkásságot varázsolt belőle, olyat, amilyen a nagyon fontos polgárok irodája előtt tartóztatja fel erőtként a gyanútlan látogatót. A bútorok ugyan nem lettek újabbak vagy elegánsabbak. Titanilla se szebb, de borzasztóan meggyőzően festett az íróasztala mögött ülve. Az asztal mellett esküszön még egy jókora fikusz is ékeskedett. Milyen ügyben tetszik, Emelte rám a tekintetét a véntündér, mint az elfoglalt irodavezetők szokták, ha egy alkalmatlankodó megzavarja őket bokros teendőik közepette. Szóhoz sem jutottam, csak intettem neki, és besétáltam a másik szobába. Ott hasonló csodák fogadtak, mert ahhoz biztosan csoda, vagy legalábbis varázslat kellett, hogy egymaga maga tegye azt a dőher nagy páncénszekrényt, amiről amúgy sem volt fogalmam, mit keresheti. A megkopott perzsaszőnyeg a lábam alatt hajdani dicső pillanatokra emlékezhetett, akár a fényeses uvickot, tekintét sugárzó, de háromlábú asztal, már ha a szőnyegek és bútordarabok tudnak emlékezni. Részemről ezt még itt a marson is kizártnak tartok. Az író íróasztal negyedik lába helyén lexikonvastak kötetek hirdették, hogy olvasott ember szobájába áll a látogató. Az asztalon bal kéz a bejövő akták, jobb kéz felől az elintézett akták feliratú kosár, közöttük a laptopom, összecsukva. A kosarak tartalma láttán azonnal megállapítottam, hogy csak szorgalmas és gondos fickó lehetek, mert a bejövő akták nevű kosár üres volt, míg az elintézett névre hallgató kollégájában csak úgy tornyosultak az előttem teljesen ismeretlen iratok. Épp úgy még sohasem láttam őket, akárcsak a családi képet, amely az fő ékét képezte. A 3D-s ábrázoláson egy csinos hölgy mosolygott bele a vakvilágba, három mintaszerűen bájos kiskorú társaságába. <gül> Nem is tudtam, hogy megnősültem, és még három gyermekem is született reggel óta. Fordultam Titanillához, aki bejött utána, hogy felmérje rajta műve hatását. Csak a tekintély véget raktam ki azt a képet, magyaráztat. A városban mindenki tudja, hogy egyetlen hűtársam a rustaság. Erre azért ne légy büszke. Rendben, az itteniek mind tudják, micsoda mi haszna fickó vagy. De az újak, ezek a régészek... Ha, ah, azok is gyorsan rájönnek, mihest felmerül, hogy csinálnom kell valamit. Titanilla legyintett. Javíthatatlan vagy. Azt legalább tudod, merre fogod őket vezetni? Hogy hogyan juttok le a nagy ráncba? Hát, ez... Izé... Nyöktem és közben határozottan úgy éreztem magam, mint alsótagozatos koromban, mikor a tanítónéni afelől érdeklődött, hogy mi a tért nem csináltam meg már megint a leckének. Mert azt elszántan és következetesen nem csináltam meg sohasem. Zsenge gyermekként úgy véltem, az iskola a tanulásra hivatott hely, és ha távoztam belőle, onnan már a magánélet dúl, Abba meg ne üssék bele a dolgokat holmi tanítónénik bizonyos leckékkel. Ezt az álláspontomat persze sohasem említettem a suliban. Én itt mindent megteszek, hogy ez itt egy komoly hivatalnak látszik. Te meg ennyire sem vagy képes. Érdekes. Ez valami női dolog lehet. Már a sokadik hölgytől hallom ezt mindig visszatérő refrénkét. Te még ennyire sem vagy képes. Még a hangsúly is azonos volt, szinte minden esetben. Lehet, hogy ezt a vápurgis Nachtacht homája alatt, mikor titkos és általános kongresszusra gyűl össze a bosszorkánynép, oktatják a zsenge boszi jelölteknek? Nyeltem egyet. Mindjárt, izé utána nézek. Nyögtem és kinyitottam a laptopom. Titanilla úgy találhatta, hogy eléggé a képen bemászott ahhoz, hogy megrendszabályozzon. Mikor látta, hogy be is kapcsolom a gépet, kifordult az irodából. Ahogy becsukta maga mögött az ajtót, már be is pöccintettem a kütyű 3D-s kivetítőjét. Hagytam peregjenek a semmibe, a soha senki által el nem olvasott rendszerüzenetek. Aztán elindítottam a dózerújuk el az Univerzumot című FPS játékot. Úgy véltem erre a napra már eleget dolgoztam. Elvégre betelepettem egy hivatalba, mint hiteles hivatalnak. Ez pedig kb. olyan távol áll tőlem, mint a sántától a nagyüzemi szentelt vízgyártás és valamikor délután még vált rám egy műszak, ha befut az expedíció.